Розділ 2. Тес мала непростий GPS. Вона додатково витратилася на індивідуально скомпоновану для неї модель, бо любила іграшки. Отримавши дані про перехрестя, Рамона Норвіл нахилилася, дивлячись крізь вікно із зазвичай притаманним чоловікам-інтересом, як вона їх вводить. Прилад кілька секунд подумав, а потім промовив. «Тес, я вираховую твій маршрут». «Вау, ти диви який!» Вигукнула Норвіл, розсміявшись, як ото сміються люди, стикнувшись з якимось симпатичним дивацтвом. Тес усміхнулася, хоча до себе подумала, що запрограмувати GPS, щоб він називав тебе на ім'я, є не більшим дивацтвом, ніж тримати на стіні свого кабінету фанатське фото померлого актора. «Дякую вам за все, Рамоно. Все було дуже професійно. Ми тут у КБНДЛ завжди намагаємося все робити якнайкраще». «Ну, вам уже час їхати з усією моєю вдячністю». «Уже час», – погодилась Тес. «І вам спасибі. Я отримала задоволення». Це і справді було так. Їй зазвичай подобалися такі оказії у стилі «Окей, давайте все влаштуємо». Заразом і її пенсійний фонд отримав задоволення від нежданого припливу готівки. «Безпечної вам дороги додому!» – попрощалася Норвіл, і Тес відповіла їй задертим великим пальцем. Вона вирушила, і навігатор Том промовив. «Вітаю, Тес. Схоже, ми вирушаємо в подорож?» «А вже ж так і є!» – відгукнулася вона. «І день для поїздки гарний, як вважаєш?» На відміну від комп'ютерів у науково-фантастичних фільмах, Тому не вистачало розуму для легкої бесіди, а втім іноді Тес допомагала йому сама. Він підказав їй через 100 ярдів зробити правий поворот, а потім перший поворот ліворуч висмоктуючи інформацію з якоїсь нашпигованою технологіями металевої кулі, що оберталася десь високо вгорі. Том-Том у себе на екрані показував їй мапу з зеленими стрілочками і назвами вулиць. Невдовзі вона вже виїхала за околицю Чикапі, але Том без жодних коментарів послав її повз поворот на трасу Ай-84, прямісінько уплеменіючий жовтневими кольорами – пронизаний димками з ароматами спалюваного листя краєвид. Приблизно через десять хвилин посеред якоїсь дороги, що звалася «Старий сільський путівець», якраз коли вона вже почала дивуватися, чи не помилився її навігатор, та ну, той знову заговорив «За одну милю поворот праворуч». І дійсно, невдовзі вона побачила зелений дороговказ на Стагроуд, так густо подзьобаний рушничним шротом, що літери на ньому ледь читалися. Та, звісно ж, Том не потребував дороговказів, говорячи соціологічними термінами. Тес захистила диплом соціології, перш ніж відкрити в собі талант до створення книжок про пригоди літніх леді-детективів. Він був запрограмований на віддалене скеровування. «Вам по ній котитися, ну, десь миль 16 чи близько того», сказала їй Раймона Норвіл, але Тес прокотилася всього лиш якихось 12. Виїхавши за повороту, вона зауважила зліва попереду стару ветху будівлю, вивіска понад давно, порожнім без бензоколонок, майданчиком усе ще закликала до Еко. А вже потім, надто пізно, помітила розсипище кострубатих дощок, що валялися поперек дороги. Чимало з них наїжджачилися великими ржавими цвяхами. Її трясонуло на вибоїні, завдяки котрій, либонь, ті дошки її випали були з кузова якогось. Незграбного в справі закріплення вантажу сільського тюхтія. А потім Юзом винесло на немощене узбіччя. Коли вона намагалася обминути перешкоду, хоча на ту мить Тез вже й устигла зрозуміти, що навряд чи це їй вдасться. Інакше б чому тоді скрикнула «Ох-ох-ох». Знизу під нею почулося торох бумчвак. Це уламки дощок загрюкали обходову частину, а тоді її вірний експідішн почав гасати вгору-вниз немов танцюючи пого, його потаскало наліво, ніби раптом скульгавіло коня. Вона присилувала його стрибнути в бур'яни, ближче до занехаєної крамниці, воліючи забратися подалі з дороги, щоб хтось, хто може вилетітись з-за цього останнього повороту, не врізався їй узад. Інтенсивного руху на Стокроуд вона не помітила, але дехто все ж таки їй траплявся, включно з великими ваговозами. «Чорти б тебе, Рамона, забрали!» – промовила вона. Хоча й розуміла, що насправді у цій пригоді немає вини бібліотекарки та очільниці, а можливо і єдиної членкині Чикапійської філії Асоціації правовірних фанатів Ричарда Відмарка. Вона всього лише бажала допомогти, але ж не було відоме ім'я того довбодзьоба, котрий скинув посеред дороги це настовбурчане цвяхами лайно. А сам... Весело вшився геть, тож і прийшлася на язик Рамона. Тес, чи не бажаєш, щоб я переобчислив твій курс? Раптом подав голос Том, змусивши її здригнутися. Тес вимкнула GPS, а потім і двигун заглушила. Поки що вона нікуди не їхатиме. Тут було дуже тихо. Чулися тільки голоси пташок, якесь металеве клацання, схоже на цокотіння старовинного заводного годинника і більше нічого. Добрим знаком було те, що «Експідішн», схоже, присів тільки на лівий бік, а не похилився всім передком. Можливо, там пробито лише одне колесо. У такому випадку нема потреби в буксировці. Достатньо буде лише невеличкої допомоги від ААА. Вона вилізла з машини і поглянула на ліве переднє колесо. Побачивши, що до нього пришпилений великим і ржавим цвяхом, гонталем пристав шматок потрісканої дошки. Та скидала відомий кожному односкладовий вигук. Котрий, утім, ніколи не виходив з вуст жодної пані з її в'язального товариства, а потім з маленької речової скриньки, розташованої між сидіннями експедішена, дістала мобільний. Тепер вона вважатиме за щастя, і якщо вдасться дістатися додому ще до настання темряви, Фріці доведеться задовольнитися мискою сухого корму з буфета. Чи не забагато жертв заради короткого шляху рамони Норвіл? Хоча, якщо залишатися чесною, Тес зрозуміла, що така сама пригода могла трапитися з нею і на будь-якій федеральній трасі. А вже ж, поки що їй щастило уникати своєї частки потенційного лайна і всяких автокаліцтв на багатьох автострадах, не тільки на i 84 Ситуація з містичних чи кримінальних історій, навіть тих безкровних детективів із єдиним трупом, яким віддають перевагу її шанувальниці, вимальовувалася наразі диво виразно. Тож, розкриваючи телефон, вона подумала, в якомусь романі він виявився би непрацюючим. Наразі життя зімітувало мистецтво, бо, вимкнувши свого «Нокію», вона побачила на екрані напис «Мережа недоступна». Звісно, скористатися зараз телефоном це було б занадто просто. Вона почула неголосний, безтурботний звук над'їжджаючого двигуна. Обернулася і побачила, як за повороту, завдяки якому її сюди і пришпилило, вискочив старий білий фургончик. На його борті було намальовано скелет за барабанною установкою, складеною, як їй здалося, з кексів. Понад цим привиддям, набагато ексцентричнішим за фанатську фотографію Ричарда Відмарка на стіні кабінети бібліотекарки, читалися, зроблені характерним для фільмів жахів, спливаючим кров'ю письмом слова. «Зомбі-пекарі!» якусь мить Тес ще залишалася надто здивованою, щоб якось реагувати. А коли врешті вона почала махати руками, водій фургона зомбі-пекарів якраз заклопотано об'їжджав той непотріб на дорозі і не помітив її. Він вискочив на узбіччя швидше, ніж це було вдалося Тес, але центр ваги у фургона розташований вище, ніж в експідішіна тож якусь мить вона була певна, що фургон зараз перекинеться боком у рівчак. Він утримався, ледь-ледь, і знову вчепився за дорогу поза купою кострубатих дощок. Фургон зник за наступним рогом, залишивши по собі синю хмару вихлопу і запах гарячого мастила. «Чорти б вас, зомбі-пекарів, забрали!» – вирискнула Тес і тут же розсміялась. «Подеколи це єдине, що ти можеш зробити». Причепивши телефон до пояса своїх костюмних слакців, вона вийшла на дорогу і почала прибирати звідти той дерев'яний непотріб. Робила це повільно, обережно, бо зблизька стало видно, що всі уламки дощок, пофарбованих на біле, схоже, що хтось повідривав їх звідкилясь, перебуваючи у рудових муках перед великим ремонтом будинку, оскалені цвяхами, великими, недобрими. Вона працювала повільно, бо з одного боку їй не хотілося поранитись, а з іншого хотілося перебувати якраз у цьому процесі доброчинної християнської праці, коли надійде наступна машина. Проте на той час, коли вона вже встигла прибрати все, окрім кількох незагрозливих трісок, і звалити великі дошки у рівчак поза узбіччям дороги, не з'явилося ще жодної іншої машини. Можливо, думала вона, ті зомбі-пекарі... Зжерли геть усіх у найближчому довкіллі і тепер поспішають назад до своєї кухні, щоб запекти рештки в одвічно популярних пирогах з людятиною. Вона повернулася назад на порослу бур'янами стоянку біля покинутої крамниці і сумно подивилася на свій похилений автомобіль. На 30 тисяч доларів сталевого прокату, повний привод, незалежні дискові гальма, балакучий том-том-том, а вистачило всього лиш якоїсь дошки з цвяхом, щоб застрягнути не від мов та риба на мілині. Але ж з усіх тих дощок стирчать цвяхи, подумала вона. У якомусь детективі чи у фільмі жахів це не здавалося б випадковістю, це сприймалося б як частина чийогось плану, тобто як пастка. Забагато в тебе уяви, Тесо, Джин, промовила вона, цитуючи власну матір. Хоча вся іронія полягала в тім, що власне уява і забезпечувала її шматком хліба насущного. Не кажучи вже про той дім у Дейтона-Біч, в якому її мати провела останні шість років свого життя. Серед безмежної тиші вона знову зауважила звук жерстяного цокоту. Покинута крамниця була того штибу, що не часто побачиш у 21-му столітті. Вона мала ганок. Лівий його кут завалився, і перила були деінде поламані. Але ж так, це був справжній ганок, звабний навіть у такій занехайності. Можливо, саме через його занихаєність. Тез подумала, що ганки при універсамах пощезли, бо вабили людей на них присісти, відпочити, потеревенити про бейсбол або про погоду, замість того, щоб просто заплатити і, поспішливо ховаючи кредитні картки, летіти далі дорогою до якогось нового місця, де їх можна знову дістати і просмикнути крізь контрольний термінал. Окривлена жерстяна вивіска на піддашку. Ще дужче вицвіла, ніж емблема Еко. Піднявши руку до лоба, прикриваючи долоною собі очі, вона підступила на кілька кроків ближче. «Сподобається тобі, сподобаєшся ти». Цікаво, чого саме стосується це гасло. Вона вже мало не вичепила відповідь зі свого ментального сміттєзвалища, коли її думки обірвало гудіння двигуна. Обертаючись на цей звук, упевнена, що це їдуть врешті-решт назад зомбі-пекарі, вона на додаток до годіння мотора почула також виск древніх гальм. То виявився не білий фургон, а старий пікап «Форд F-150», аби як пофарбований синім і з намазаною навкруг фар грунтовкою Бондо. За його кермом сидів чоловік у комбінезоні і бейсбольному картузі, з сіточкою і шлейкою на потилиці. Він дивився на дерев'яний непотріб у рівчаку. «Агов!» – гукнула Тес. «Перепрошую, сэр!» Водій повернув голову, побачив її на зарослому паркінгу, скинув руку в привітанні, під'їхав, ставши поряд з експедишеном і заглушив свій двигун. Судячи зі звуку, з яким той вимкнувся, подумала Тес, ця дія для нього рівнозначна акту милосердного умертвіння. «Привіт, привіт!» – промовив він. «Це ви поприбирали ті срані драні дрова з дороги?» «Так, геть усе, окрім тієї дошки, що вп'ялася цвяхом у моє ліве переднє колесо. І, і ще й телефон у мене тут не працює, ледь не додала вона, але отрималася. Тез була жіночкою під сорок, важила сто двадцять фунтів, у добряче намоченому стані. А перед нею зараз незнайомець, до того ж великий, і ось я тут, завершила вона, дещо дерикувато». «Я вам його поміняю. Коли запаску маєте?» – сказав він, вибираючи зі свого пікапа. «То є?» На якусь мить вона заніміла. Цей паробок був невеликим, тут вона помилилася. Цей паробок був велетнем. Високий, десь на шість футів, шість дюймів. Але ж у зрості не вміщувалася вся його велич. З масивним черевом і важкими клубами. Він був ще й широкий, як двері. Вона розуміла... Що витріщатися на людей нечемно. Черговий з усесвітньої важливості фактів, завчений нею ще на руках у матері. Але втриматися було не сила. Дебелий, скажімо, жіночий екземпляр Рамона Норвіл, але поряд з цим барубком вона була би як та балерина. «Знаю, знаю», – промовив він, явно задоволено. «Не очікували зустріти веселого зеленого велетня. Тут, у відлюдних хащах-хращах, еге?» От лише не був він зеленим, він був засмаглим, ледь не гнідої масті. І очі також мав карі, Навіть картуз на ньому був коричневий, хоча й вицвілий, аж білий у кількох місцях. Ніби в якийсь момент його довгого життя цей картуз хтось був обляпав відбілювачем. «Перепрошую», – промовила Тес, – «мені просто подумалося, що ви не їздите в своєму пікапі, а носите його на собі, як піджак». Варобок, упершись долонями собі в коліно, заїржав просто до неба. «Ніколи в житті не чув нічого подібного. Але ви таки маєте рацію. Ось, виграю в лотерею, куплю собі хамера». «Ну, цього я вам купити не змогла би, але якщо ви поміняєте мені колесо, я за любки заплачу вам 50 доларів». «Та ви смієтеся. Я це задарма зроблю. Ви ж уже мене врятували від халепи, коли самі прибрали з дороги ті дровиняки». Тут до вас промчав такий забавний фургон зі скелетом на борту, але його водій оминув ці дошки. Дебелий парубок уже було рушив до спущеного переднього колеса Тес, але тут обернувся насуплений. Проїхав хтось і не запропонував вам допомогу? Не думаю, щоб він мене помітив. Не зупинився, щоб прибрати той непотріб заради когось, хто їхатиме за ним слідом, а вже ж? Ні, не зупинився. Отак собі просто взяв та й поїхав далі? Так. Було в цих запитаннях щось таке, що їй не зовсім подобалося, але цей дебелий парубок посміхнувся, і тес тут же заспокоїла себе. Яка я дурненька. Запаска під кришкою на багажника, я гадаю. Так, там, здається, там. Вам тільки треба потягнути за важіль, а, а то ж Різного ми бачили, усякого робили. І з глибоко зануреними в кишені руками він почимчикував дозаду її експедишена. А тим часом Тес звернула увагу на те, що через нещільно причинені дверцята пікапа в його кабіні не вимкнулося верхнє світло. Певна, що акумулятор у цього F-150 не менш зношений за сам живлений ним автомобіль, вона ширше прочинила дверцята. Їхні завіси гучно зарепіли, мало не як гальма, і з грюком їх затріснула. При цьому вона встигла кинути погляд крізь заднє вікно кабіни – кузов пікапа. Там поперечуребер і ржавого металевого дна валялося кілька дощок. Вони були пофарбовані на біле, і з них стирчали цвяхи. На мить тес охопило відчуття, ніби вона переживає якусь іреальну пригоду. Сокіт вивіски сподобається тобі сподобаєшся ти зазвучав для неї не старосвітським будильником, а часовою бомбою. Вона намагалася запевняти себе, що ці старі дошки нічого не означають. Такі речі мають значення тільки в книжках того жанру, в якому сама вона не працює, і того сорту кінофільмах, які вона дуже рідко дивилася. В осоружних, кривавих вигадках. Це не допомогло. Таким чином їй залишився вибір з двох варіантів. Можна продовжувати прикидатися, бо робити щось протилежне дуже лячно, або кинутися на навтеки в ліс по інший бік дороги. Перш ніж встигнути на щось наважитися, вона відчула грандіозний сморід мужицького поту. Обернулася, а тут і він. Дибиться горою понад нею, з руками в кишенях штанів комбінезона. «Може, замість того, щоб міняти колеса, промовив він приязно. «Краще я тебе трахну!» «Як ти на це?» І тоді те спобігла. Проте лише подумки. У реальному світі вона так і стояла. Притиснувшись до пікапа, дивилася вгору на нього – Такого височенного, що геть затуляв їй сонце, цілком покривав її своєю тінню. Забриніла думка, що всього якихось дві години тому чотири сотні людей, переважно леді в капелюшках, аплодували їй у невеличкій, проте абсолютно адекватній аудиторії. І що десь південніше звідси на неї чекає Фріці. Спливло у голові, тяжко, немов вона підтягала щось громістке, що їй, може, більше ніколи не доведеться побачити свого котика. «Прошу, не вбивайте мене, будь ласка!» промовила якась жінка дуже ніяковим, дуже нікчемним голосом. «Ти курва!» Він промовив це буденним тоном людини, котра робить зауваження про погоду. Стукаючись об піддашок, продовжувала цокотіти вивіска. «Ти бляха-муха-плаксива сука! Баче Бог!» Права рука його виринула з кишені. Величезна долоня. На мізинці, каблучка з червоним каменем, схожим на рубін, але занадто великим для справжнього рубіна. Те сподумалося, що, мабуть, це просто скло. Вивіска цокотіла. Сподобається тобі, сподобаєшся ти. А тоді долоня перетворилася на кулак і помчала на неї, зростаючи, і світ зник з її очей. Десь глухо бевкнуло металом. Вона подумала, що то либонь її голова вдарилась об кабіну пікапа. Згадалося, зомбі-пекарі, а далі настала темрява на якийсь час.